باری سے تفسیر قران المحترم کو د مولانا عبدالباری صاحب د دواره تفسیر دا 91 نمبر کی سٹ پٹو پائے محلہ فرقزی مسجد کی 15 7 2009 کی شہر د دید الميلاد پاتیا ساتئی اشاوی توحید سنت کی سٹ اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیر روڈ سوہاجی ٹاپ رائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 اگه نو اے تو کتاب من قبل ها دا را له یو کتاب من قبل ها دا چرا غلی مخذ د قران یو کتاب اسمانی راتو خاین چې په هغه اسمانی کتاب کې دا لیک وی چې د دې اختیار د خدای تو د سیو تو مالک دی او اثارته من علمین یارا ولا سنه کل کډشه دلیل د په خوانو اثارتن نکل کډشه دلیل د په إن كنتم صادقين فأتوا برشتيني ددین ددریوکهس مدهلایله مطالبه او شاره ایتم ما تدعون من دون الله ارونی ما خلقكم من الارض ما توخي چلیسه چه پیدا کړره یعنی یا کلی دلیل هم نشته کتاب هم نشنی او پیغمبر نسان کل شی خبر هم یعنی دلیل نکلی هم نشته نو اصله جایه ما سری صدر یوړوي او پخپلو خپل مصیبتونو کې هغه ته نو چې دلیل نشته आवाज اتا نو د دې نتیجې صدہ انجامې او د دې سړي مقام صدې الله وي ګناهان د دې لري دلي او منذ الله سوګ دړل له ګمرا ممند اچان يدو ميندو نللهي چرا بلسياد الله انا من اچال لا استجیب له چا قبول دي نشي پارا الى يوم القيامه تر دې قیامت پوری وهمان دعا غافلون او هغې د دې بلننانا خبر به هم وهمه ان دوا اې هم درا بلنه ده نه غافلونا خبر دي الله اذا نه لې ګمره بسوکي چې هغه چاته आवाज کوي چې هغه د Ch, Ch, um, دوا کبلول نه شي او کبلول خفريدا چې او مان دوا اېم غافلونا هغه د دې ده بلنه ده دوا نه خبر دي پتا ته نو چې ما د سو غږ کوي او کسوک نه داسري دلیل پدې چې چاته आवाजونه کوي هغه ته پته نه لګي هغه ناوري کدنې زينات سو غږ کوي کدل رین نه کوي دا خبره پکېنيش دی چې دا قبرخانه وته आवाज کوي او ریبا چې دل لري نه کین نو دا ریبا نه الله وي هغه نه دعا یې مغافیرون او اذا حشر الناس او کله چې راځه خلک کانو لهم اعدا نو وی په دای دای د پاره دشمنان وکانو به عبادته کافرین او وی به دای دای عبادت نه انکاریان الله چې کله مخلوق راځي ماشي لدې خو سرنن میندا دلر نه پاسه دي دا <خصان> <خصان> دنیا کې دیو بل سره امینان ګمراه پیر او ګمراه مریدا بيو بل سره بمينه کې ني خو آخرت کې انجام به سهي او كانو له كانو لههم اعدان دا بيو بل دشمنانی دا رنگه اغه خلقا چې کمل دي نیکان دي زبرغان ده الله رب عزت به خلي شي ني هغهي به د دا قرآن زاي په د ذکر کوي سوره احزاب کې ذکر شو سبا سباکه تذکرہ شو دارنګي سورت ابراہیم کې سورت یونس کې زې پدای دې تذکرہ موجوده وکانو به عبادتهم کافرین هغه عبادت نه سره انکار کوي تفابلله شهیدا بیننا و دینکم ان كنا عن عبادتکم لغافلین و اذا اتل علی دا زجر ذکر کوي کفاره ته اعتراض د کتاب و اذا اتل علی قال جل و سلسله يبرئ ذمغا اتنا بييناتن واضحه قال الذين كفروا هو اي للحق يباره الحق لما جاءهم الرجل جراه دايتا هذا سحر مبين با دي جادو اخترا امي يقولون اخترا هو دا زجر پيپ ترا حال النبي صلى الله عليه وسلم دوي دي به دا کتاب د زنه جوړ کړه دنه جواب دا غي امي يقولون اي واي دي افتراو چي دي پيغمبر د زنه جوړ کړه دا این افتر ایتوو کما دزان نجوڑ کرائی فلا تم لکونا نو تاسو مالکان بنیئی فلا تم لکونا لی تاسو بمالکان نشای زماد پارا من الله پا مقابل دا عذاب دا اللہ کی شہ اندئی سیزن کاللہ مالا تکلیف را کئی نو تاسو ما بچ کولی هو آلمو اللہ پوا دے بما پاغا صوتو فیزو نفی چتاسو مشغول کی گئی پاغی کی کفا بھی شہیدن بینی و بینکم کافی دے اللہ گوا خبردار زما ده۔ و هو الغفور الرحیم او الله اللہ دے بخن کے محربان قل ما کنتو بدا من الرسول اس باق دا رسالت د جناب محمد الرسول الله صلی الله علیہ وسلم قل دوا ما کنتو بدا من الرسول زنیم نگد پیغنبرانونا وما عدریو زنیم پویگم ما یفالو بی کسبا قولیشی ما سرا ولا دیکم انا تاسو سرا فی دوا زنیم نگد پیغنبرانو کسنو خنیم مطلب داد زمان مخنورا انبیاء علیہم السلاة والسلام ترشو اللہ مآل سی رحمه اللہ ما کنت بدعا من الرسول لست مبتدعا لأمر يخالف امورهم بل جئت بما جاؤ به من الدعوة للتوحیدین لست مبتدعا لأمر يخالف امورهم بل جئت بما جاؤ به من الدعوة للتوحیدین وځداس نه يم چې ګینه په خوانو انبياو یو خبره کړي یوځدغه نه خلاف خبره کوم بلکې اغې د توحید دعوت ورکړو نه زوند د دا توحید داوت ورکوم قل توایا تو نه كون ته بیرام مین رسول ځنه نم ناشنار پیغمبرانو نه نا. یو مطلب خداشه لکم کم چللانه الاسی ذکر کړه دین چې ځد انبياو نه په بل لار نه نه ځماو دا ای مساله یو ده به هم دا څه شک کوي چیرته پیغمبر یو کنه ولې تاسو په دا نیشته څه څه نه ورخونې؟ ځکه مانه پیغمبران دا غلي دي ټول دا وحي شي نه ما تمه کېږي ما کوم د بیران مینار رسول نه يم نه پیغمبرانو نه بدعت نه هیڅ دلیل نه وي نو دې دوی بدعت نه وشه نه دا دو یاو دوی بدعت لغوی اول دوی شرعي لغوی بدعت چې بس نه وي یادان نور سيزونه چې سراوتي دي دی توي بيداته لغوي نوېشه په اعتبار د لغت سره د دې څوک دین نه وایي یو دی بيدات شرعي مبا بيدات شرعي کی بیا د تقسیم نشته دي ګینه دا حسنه او دا سیئه ده د دین بیکارونو کنه دا ټول حرام دي ناروا دي چې کا طریقای او که پورا او کاری لګاسو ذکرونه حل کته ځان نه جوړ کړی دي صدره جوړونه د ځان نه درو ده درو دوا یې ګنجل ارشه باسي جدنو بللا نور خبري دي دا کم دي کتابونو الګر دی بهاره خرسي او اذا فلان کې دعا دا فلان درود دا فلان کې ضرورت دی او دا ذکر دی دا ټول ځن نه جوړي اکثر ميو یو یو شي ځن نه جوړول دوی ميو شي مخ کنه او دا غي طریقته ځن نه جوړول الله کا دعا وا اوس دا غي د محمد رسول الله نه موجود وي صل الله علیه وسلم نه اس آغا طریقه دا زاننا نوی جوڑ الداوان بیداتی او حرام بید داس نور دیر خبری خباسیو یو راخلا کم کیف او این یوزائی کیفیت کیفیت دا عبادتا او کمیت دا غی مطلب دا یوزیس کی تعداد مقرر حقیق زیادتا لکا فرض موس پسین پیغمبر علی السلام و سلام و دری دیش بیر سبحان اللہ در دیر شپيري الحمدلله سلوور دیر شپيري الله اکبر او هرې ویاکې دم درې دیر شپيري رازي او سلورم په اخري دا درې دیر سبحان الله درې دیر الحمدلله او درې دیر الله اکبر خدای وکم سل شو او دې سله پورا کول د پار اور پسې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد هو على كل شيء قدير او بلې ویاکې رازي چلس لزل لزل سبحان الله لزل الحمدلله اولاس وری الله اکبر اس پره خاص ہے اپ کی دا د کمیت نو دی دغه ټیم کې اوسړې دا د یو څو حروف زیاتې جې را خیر دراشې او دو زیاتو آیا یا راشې یو دو خیر دی کمو آیا اغه سنت نه ادا کیږي او که زیاتې وای غره یو نفس سړې ناشته وزن لذکر ذکر یو زر عذر پیری دې سبحان الله وای یو عذر پیری دې الحمدلله وای اونا دی, دی وی چې نبی علیہ السلام ویلي دي ډېر ډېر شپې لري وای هازه به سل سل پیری وام نو زه ما ثواب زیاتوش نه نه کیږي دغه وظیفه په دغه طریقه پوره کئ به دیناست ټول راز سبحان الله وایو پینځه ورځې نه دی یوموس بسیدہ مسبخین پوره سبحان الله وایو یذ مسبخین بس دیناست ما ذکر پوره د الحمدلله وایو خدا خاص طریقہ به نه بدلایي کیفیت به نه بدلایي کیفیت د عبادت نه بدلایږي بکه مکه کیفیت او په کومه طریقې پیغمبر علیه السلام کړی دارنګ یو ځای کې نبی علیه السلام کړی اغه ځای به نه بدلایي یاد ځان نه ځای جوړول کیفیت د یوسس پیغمبر علیه السلام مې مکرر کړي ځان نه سړې مکررایي کمیت یې نه خوله پیوسس کې ځان نه سړې جوړایي ادا ټول به نه کوي قل دوه ما کنتو بدم مین الرسل زنیم نه دا وما ادريوزنه پوېګم ما يو چې سباک ولې شي ما سره ولا بكم ان تاسو سره امام قرطبي چې فد دنیا مطلب څه دی دنیا کې ما بدن نش دی ته تاسو به عذاب او کنا او مات د خپل ځان مراته پات نش دی ته په ما به بیماری راځي تکلیف به راځي پریشانی به راځي کبا ناراضي حسن بصري رحمه الله اي اما في الاخرته فمعاذ الله وی هرته به بارے د آخرت کې فیصله ده او عزت الله نه پناه غوړم چې به دا څخه خبره کوي زکه چې نبی له سلام ته پته چې د پیغمبر علی سلام زې جنت دی او د نورو کو کفر سره الله نه زې زخ دی خدا ما مل د دنیا ده د دعوت نه یا ساته نن سبا بریریان حضور شروع دی هغه یو پیغمبر حاضر ناظر دی او پو دې په هر سبا په پما کانو په ما یو کونه باندې دغه ما ادري ما, ما ولا بكم اگر د خپل ځ په نیشتهې جمعما سره بس کېږې نوستا حالاتتون نه بهڅ خبري ان بیا او الله معح ل یا ز تا بدارنو کوم مګر داغې چې وهی کولشيماتته معانه الله نظیررو مبیین او ځ مګریرهون کښکاره قل د و ارا خبر را ان انکانه من انند الله ک دا پیغام د طرف الله نه داې پیغام وړاندې کم کتاب پیش کوم كما مسألة توحي دولاندكم كده دالله دطرفين دا وكفرتم بيه وطاسو بده بانده كفر کرين وشاهد شاهدون او حال داده تكواهي کرده ده من بنی اسرائيل اذا بنی اسرائيلونا علام اسلحي فمسل قرآن ده قرآن چه غط ورات دهين او قواه موسى للسلام دهين فآبنا ناغا پخبل ايمان روڑو وستقبرتم وطاسو تكبر کواه ند شرط جزا محظوفة ده چفه من اظلم منکم ساس ونبلی کوم را په عالم کې بل څوک دی دا د شیخ القران رحم الله د کول مطابق دلیلی نقلی دی د موسی علیه السلام نه چې تدې تو آیا دا ما سره چې کوم مسله دا کوم کتاب دی اومدک کسي کتاب موسی علیه السلام راوړو هغه بیان کړو د هغه په خپل ایمانو او نو هغه ډیر رفیع رګه تاسو نها د منلی و تاسوی نما نئی نتاسو نلوی گمرا ببل سوکی بل داوی دلید نقلی دی دا یہود دا علم نا وشاہ دا شاہ دن اوگوہی کلی دے اوگوہ امبنی اسرائیلا دا بنی اسرائیلونا علام اسلحی مثل ببیا پا دیزائی کی پمانا دا صداقت ساری علام اسلحی پا صداقت دا دے قرآن فآمنا یا علام اسلحی وشاهد شاهد او غواہی کوله دا یو غوا ممبنی اسرایل د بنی اسرایلونه الا مثلی په مثله د قران فامن انه ایمان راول د په د قران واسكبر ثم تاسد کبور کای مراد دې نسوک دې وي عبد الله ابن سلام می وبهغه غیده تراز دې چې عبد سلام رضی الله عنه هغه په کې ایمان راوړو رسو مسلمان شهید دا مکی صورت نهي مباض علماء یې مراد د دینه بچا د حبشي دي خو بهر حال شهیده شاهدن گواهیو کول یو گوا یا تن عبد الله ابن سلام یا بچا د حبشي او یا موسی صالح الصلات والسلام خو دلیلی نقلی دي د بنی اسرائیل د او خيار انسان دی او په انسان نه چاغه دا خبره منلله قران منلله ایمان رولله دی اگر حق پرستونو دا غنه نه او باطل پرستو په سر رواني اي ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نور کوي الله توفيق ده هدايت نور قوم ظالم لا وقال الذين كفروا للذين امنوا واي كافر فبارد حالنا فبارد شان د مؤمنانو کي للذين امنوا اي في شانهم واي پشان د مؤمنانو کي لو کانا خیران کبیدا قرآن سخیر ماسا بکونا ایلیه نو دیبا زمون نوڑا دیشئی دیتا از لم یحتدو بین هر کل چی دی هدایت انو مند پدی قرآن فسا یقولونا زرده چی دی بوئی هازا قدیم دادی دروغ بخوانی الله چی کل ایفا قرآن هدایت انو مند نو دیبا تدروغ نسبت کی بیا گرد کافر و کولی ذکر کن چی لو کانا خیران دې دا وی کدا ایمان سره خیر وي دې به زمونږ نه نه وړاندې شي امام ابن گسير رحم الله اوي چې زمونږه کول بساين مونږ بسو نو اما اهل سنت وي ويقولون في كل و قول لم يصبط عن الصحابه فهو بدعه لانه لو کان خيرا لسبقونا الیه لأنهم لم يتركوا خصلا من خصال الغير إلا وقد بعدوا إليها وې زمونږه وینا بدایي مونږ خدای اهل سنتو لیمات عقیده داران چې هر هغه کول او هر هغه ویل هر هغه کار او هر هغه وینا چې د صحابو نه ني ثابت نه ده په بدعتی بولی چې تتدا کار خير وینو لسبقونا الیه زمونږه باغي دې توڑان دي زکا چه هغه د خیر یو خو نه د پرې خوي الا وقت با درو الیها هغه ته ولا نشوي دی نو د مؤمن مسلمان خبره بد کافر نه الټای کافر بد صحابه بدوي مسلمان بے پاکی وی کافر به اعتراض کوي مسلمان به جواب کوي وجه صدا هغه موږ د دین بنیاد <تصفح> دی سند دې زمونږه صحابه د منزه اباسین پیغمبر ته وا پسر رسید نو موږ بد هغه الټا خبره کوي ومن قبل هي محکد دې کتابنا کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام امامن پیشوا لار خودون کې ور رحمتنا رحمت امام و لار خودون کې دا امام به کوم تلار خي دغه علم مطابق چې کومه د قرآن او د سنت مطابق خاريدا نو ده باغه بیان اگر که په کوم بدل لګي دغه تکلیف را رسي او ده بر نه لار خي کوم تا امام و دا کې دا او اوچې امام دایته مقتدی او تداس یو کا دیاقاسی کوي نو دا امام نه دی د امامت حق نه دی ادا کړی قیامت کې به الله تعالی تاسو کوي چې امام د مقتدی او تداس یو کا داسې ما کونه د امام حاجت څه شو امام زب وصبانی نه مقتدی به د امام په خوده نه باندې خپل ژوندۍ ته رايي هغه جداده کې امام د قران او د سنت نه خلکه خبر او توکړه نو ندیمنی او چې د قران د سنت مطابق و بیا د مقتدی حق نه جوړيږي چا امام توي نه داسې بني داسې بېني کتابنو دا دغه کتاب مصدقون تصدیق کوونکې دغه په خوانو تصدیق کوونکې د ټولو حق پرستو او د ټولو حق کتابونو د آسمانی کتابونو لساننا ربیان راغله په جذاب او واضحه کې لينذر اللذین ظلمو دغه پارچ او یری زالمان وبشرا للمحسنين او زری دغه پار د نیکانو ان اللذین قالوا ربنا الله دا ترغیب د کله کوالټا استقامت ته کننا کسان چې د دا و چې زمون را پرله دییں سم استقامو بیا پهې باندې کلکسل فلاخواوفنالام یزنون نه یاره پې یو پهې غم جن شي اولا کا صبل جننا دغه دی جایان خا دی نفیا میں شب پې کې جظام میں ما قانو یا عملونه دله بدله و کولی شي بدله په سبب داغی چې دیسه عملونه کول اللله د مونږ په دغې خلکو او سوینل انسانه بوالی دی حکم کړړی دمونږ انسان ته د موړ پلار سره احسانم احسان کولو عملت هووه کوآان ځکه چې پورته کړړو د لره مورده د کورهن په تلیف سره پهوضعات هو کرهه او زیګولیو د له په حمل او عمل د د اوچول د جدا کول د د د پایونه سلااسو نه شهررن دادش میاشتی امام ابو حنیف رحمہ الله و ائین یته دیما تبدا دی چې حملو پورته مخ کیدو معشوم د خېټه حمل ذکر شو وضع الحمل ذکر شو اوس وای پلاس کی اوچا طول او پای ورکول دا 30 شهرا دا اغه موده د پای ور کوله چې دیرش میاشتې وین خو نور علما وایي لکه صاحبین اموی ده امام ابو حنیف رحمه الله دوالشا کردن امام ابو یوسف و امام محمد رحمه الله چه مراد پده دی دیم حمل که ام اغا کم مده حمل ده او فصاله جدا کول ده ده پایونا یعنی هغه کم مده ده حمل او اغا مده ده رضاعت ده ده اغا دونیم کاله دی سلاسون شهران دیرش میاشتی دی دونیم کاله تینا جوڑی فطوم د صاحبینو په کله باندې دا امام ابو هنر فرح مولا ت بدر دویل دا ډیره غلطه خبره ده هغه استدلال کړي د قران او د سنت نه ها د هغه استدلال مجتهدینو په نظر کې صحیح دی او کنه د صحیح نه د مجتهدینو کار دی فطو ته چې دې چا په کولي واخله هغه خپل د بدرت بنوي مجتهد ته بدرت نشي ویلې اگر کا غلط شي متجہد کا غلطم شی داغه د پاره یو اجر دی او که ثواب تورسی دونه ډبل عجر دی والا لفتاوا د احنافهم د صاحبین په قول باندې دا چې مودا د زاعت او هغه دوه کاله دی اپ دې د کی کما مودا د حمل ذکر دا چا شپک میشتري خدای امام ابو حنیفه رحم الله چې کم استدلال دی نو هغه غوره تفسیر بر رائے نه دی بعضه خلک وېګی نه کما کلیم اے ترا په امام ابو حنیفه الله اگر وې چون کې حمل یوزالمح کې ذکر شو بیا حمل ذکر کیږي نو خا ډاده چتې کې مغايرت پکار دي نو لاغلم بهم المراد حمل د خېټې د دوی مهمل المراد حمل بالاقوف حتا تردی پوری دا بلغا شودا چور سیده زانه خپلتا و بلغ غ اربع سنه او رس سلیخ کالو کالتا قال نو دی وای رب ذناربا او ذعني الھمني اوضیعنی مانا معنا اللہ ما آلوس اللہ ما نصفی تفسیری مدارک کی چه الہنی اے اللہ ما تا خودنو کی ما تا الہامو کی زلکی رالہ دا خبر آوا چئی ان اشکر نعمت کلتی چه ز شکریہ داکم سادہا و نعمت انام تالیہ چه تاکڑ دے پا ما والا والدیہ پا مورپ لارزما و ان آمل صالحا اوضو عملو کم نیک ترزاو چه تا خوخی اغا و اصلحلی فی ذریتی او نیک کې زماره پاره اولاد زم ما جواهر القران کې د پندې شهول قران سيمانه کوي واصلح لي في ذريتي اور مج کو دے نیک اولاد میری یعنی الله نیک اولاد را لرا کا نیک بچي دنو د مور پلار د پاره دعا کوي او دا وي الله مالا توفيق را کا چې زستا د نعمت شکریا ادا کم او نیک عمل وکم او الله چې اولاد را کړي نو نیک اولاد را کا اول امام ذکر کوي چې اولاد غوړي کنن نو نیک غواړه زکه بد کردار اولاد دنیا او اخرت کې د سړی د پاره دار او د شرم ذریعہ یې انی تو بت کا زرا ګرځم اتا تا و انی من المسلمین او سیم د غالی خودنکن الله تا او الایک الذین ده کسان دي نتقبلونهم چمب قبول کو دینا احسن عاملوا هغه ښه عملونه کې دی کړی دي و نو ته جوازون امون بمافيو کو د گناهونو ددای فی اصحاب الجنه ویو دای په جناتوالو کې واد ستک الذین دا غریشت نیواده دا چې کان ویو ادون دسر کوم واد کولیشی والذی قال لیوالدین ور وی وصین ل انسان هغه دایک الله وی موږ انسان تد مور د پلار سره د هيغلی حکم کړی دی او انسانان څوک اسم دی دغه انسانانو دری کیسونه تقریبا ذکر کړي یا او د الله او دیم نافرمان دو دو کسمو نا ذکر گئی یو تابیدار او یو نافرمان نا تابیدار ذکر شو اس نافرمان ذکر گئی والذی اواقس قال لی والده چه دی وی مور اپلارتا افل لکما افسوس دی پتاسو اتا ایدانی نی آیا ما یرا وی ان اخرجا چه زب بیار ایس سلکی گم دکبرنا وقد خلتی القرونو او تیرشوی دیر امتنا من قبل مخی زمانا وی مور اپلارو تلگیا دی نسیت کئی او دی بدبخت تاوگورا چې مور اپلار ترہ گرزی او وطوئی ای اتایدانی نی آیا مایا روائی ان اخرجا بیا برائز تلکی گم قد خلتی القرونو من قبلی او تیر شوی دیر امتون زمانا مخی زمان بابا مرده نیکم مرده اور نیکم مرده ای حراجون دی نشول و اللہ رب لیزت وی و همائی استغیثان اللہ دا دغړا فریاد کې الله تا مور او پلار د خپل اولاد د پربد نه غوړي کله کله یو زوی به فندوي ماته مور بد ګوري پلار را ته بد ګوري د امتحای بدبخت اولاد دي مور او پلار چې اولاد ډیر زیات بد شي ډیر زیات بد شي نو مور او پلار بد نه ګوري اولاد ته او که ډیر ظلم او سرو کی هوجیو زل پلار ته پلار نیم پوشوئی. او دا پلار رحم هغه په جوش کې راشي راز وی رازه بس وي ماف وې ځکه زماده تن ټوګړې یې صحیح نو ځنی کما کلی پخپل لغه باندې خپل غلط حرکتونو ته باندې ګوري پلار کوه تنسیت په پوره نسیت په با طور باندې سخته خبرو کې یره ده پلار بده شم مور کوه سخته خبرو کې دا غد اصلاح لپاره یره ده مور بده شم نه دا الله دا غنا فرمان حالت ذکر کوي وې مور پلار دوړل لګیا دي فریاد کوي الله ته دعا کوي او د توې له کامین ورکسې مانړه لا ورا دې کم کوم قران ټکه دا ویل کځی کړګړې زګه چې لچا مینه زیاتې دا غد درد زیاتې او چې درد زیاتې نو کلا کلا الفاظ کوم سختې نو مور افلار هر دوښ بد دې خدمت کوي دا ولادت خدمت کوي نو چې بیا غنا فرمانی کوي نو کد یو سخت خبر او کړه یری دې افلار سره نه لګیږي نو ته دا غا کردار ته وګور افلار او مور او دا غي اولاد بد شي بیا دا ډېر لری خبر اډا وتاکه بس چلی تا تا بسخته خبره پدی کین ځان نه نقصان وباسه ویلک اهلاک بشی امم ایمان دارا ان وعد الله حق وعده دَ الله درخدیا فیکولون ویدی ما هاذا نذیرا الا ساتیر الاولین مگر کی سید بخوانو دا د بخوانو کی سیدی اوس چې مور افلار سنسیت کین و بره زړیو ادا فلسفیانه خبرې دي دا فلسفیات دې کېای نو سی فرصوده خیال ادي زړې خبري دي وصدم دکسي ویلو او سنیم دکسي وایي وای تاسو د دې دور د ته کاظونه څه تاسو خو هغه په خانه خبري را نیولې دي چې پرلادا هاو بس په کور کې نه او یا په بازار کې نه تاسو د دې دور د ته کاظونه څه دا خبري نه فرمان کئ اولایک الذين غبت غبط بختي حق آلهم القولو چساب تشوید پدیوینا دازاب فی امامن ما في فی بمانا دماغصر امام کرتبی ہوئی فی امامن ویبتر داغتالونا قد خلط چتی رشویدی من قبلهم مخدد دائینا من الجنی والن سید پیریانو دینسانانونا انہم کانو خاسرین بشکو دیتانیان وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا دپاره د هر چا دجی دا د داغنه چېد عملونه کړیدي مانا دا د که خاامې کړنو خبر لا خ در جده کهبد عملې کړنونا کاره دررجی ديوللی یواف هم اماله هم پور بور کې دی لره الله بدل دا عملونه ددی په هم لا زلمونه اودی سره به زلومه زیاته نه شي کولی و یو یو ضله نه کافرالللارار په کم چې پیش بړی شي کافر ورته الله ب از هفت تو یبات کوم تاڅخت می پی حيات کوم د دنیا ساسو د دنیا په زندګۍ کې واستم تا تم بها تا تاسو फायदा غاستیو پدین فال یومتجاونا نن نذیت اصل بدذر کولیشی عذاب الہونی دا عذابس بګون کې بما کنتم تستکبیرون فلاردو په سبب د دې چې تاسو د کبر کوله پس نه کاخې غیر الحق کې بنا جائزه طریقہ وبما کنتم تفسقون او په سبب د دې چې تاسو بنا فرمانی کولا طول عمر تاسو دک کارو که ما فائدت در کوله نعمتونه می در باندې کړو او فرمانی نه فرمانې نن دوزخ کې اوسېږئ وذكر احد اذا ذرق قومه بلل نقلي د هود اليسلامنا او نمونه د تخفيف دنياوي وذكر احد ياد کور د هود اليسلام اذ ان ذرق قومه بالاحقاف کله یې اوره په قوم په شګلور میدان احقاف جمذ حقوقنا اغزئ د هغې د شو ډ را کو وي او چ غار توامې رسیدې غار تی نی جوړه اوواره هم نهئ ډیر ډیرا وي د غځای کې چې کم کوم بیا او هغې د الله د السلام لیکلو دکه د حاله تن من ب ن او یقین تشي د نه مخکې یارهونکې فمن خللوي اوروتو د دنام نه دنمخکې من بیا تر شوي دي رتم د نه د د ټولو ممسلهه او یحییٰ علیہ السلام کوم تصویری وو الله تعبد الا الله عبادت منکای مگر یکیوازله الله ان یخاف علیکم عذاب یوم عظیم زیریګم پتا سود عذاب دراز لینا نو دویوت جواب کیسوی قالو نو دویوت اجتنا ایترا علی منت لتافکنان الہتنا چواله موږ خپل خدایانو نا فاتینا بما تیدنا را له موږ ته عذاب چته یې راي موږ ان كنت من الصادقین کئته دریشتینو نا ګور نبی صلی الله علیه وسلم ما كنت بلا من الرسل زه ګورې په انبیاو کې ناشنا خبره نکوم مه کنو انبیاو چې سویلو نا کزوم و ما هغه لپاره دلیل نقلی ذکر شد هود علیہ السلام نا چې غم دا ویلو الله تعبدو الا الله او دا دعاواته سورته زمر چې فابو لله او دې عبارت یو جوزي په احادیث په سباو کې ذکر کړه چې فدوا الله رامدد سې کېوازي الله ته صورت سورته احقاف کې به مہرو لگاو همدې آیات کې تومن ازل ممي يدعو من دون الله او جهان کې دا غنه لوی بل نشته چې سواد الله نه بل تر امدد شوی قال انه اوت دې حودل السلام انما العلم عند الله بشغیلم داسا فلا سردن ما ته به نه ستي کلا برازي وا زمہ کارس دی و ابلغکم ذرا سم تاسدا تا. ما هغه پیغام اور فلت به چې ذرا لګل شیم باغی ولکنی اراکم قومن بجهلون لیکن زوینم تاسیو یو کوم چې جہالت کوي خبره د جہالت کوي جاهلان یی فلم ما راو هر کله چې اولی د دید آزاد حارزان لنا وریا سو. مستقبل اوتیه تیم مخامخراتن کی د دای خوړو او دیاتهم د لیک میدانونو نتا او دای زایونو تا جکم دی که دی دی رو قالو ندی حاضر آریزون بادا وریز مم ترنا باران ورون کې پمونگا پا دی باندې باران بند شد گرمی جوڑا شوا لکنان سبا چې باران بنده الله دی درحم باران دو وری ندی مه وریزی ولی دا وی اوس با باران دا وریزی چول را غنشل وی بل دیتو وی وینا په زبان حال سرا وی بل ہوا بل دا پار دا ازراپ دا ما قبل رازی راضیج مخک تاسو کوم خبر او کړل دا سینړه خبر داده دا چې کوم رسو دي کرکیږي بل هو بلکې دا خو عذاب دی مستاجلتم به چې تاسو تلوار کوله پاږي ريحن سلیوا فی عذابنا لین په دې کې عذاب درناک څنګه سلیوا تدمر کل شی ایم ربها هلاک او به هر شی په حکم دربد دی یکم ذز بدا الله د هلاک او اراده هغه ته به ورسېدونه ربه هلاکتون په س بهو یا اوګې دلد لا وړیل الله مسا کې نو هم چې نلیدللی کېدل مګهغا صرف کنډات دد په د نورو پهې نوه نشان ځ که نجل کومل مجریمین دغهسې مونږ دداورکو کوم مجرم له اقت مکن ناموم یکنن موږدله طاقت ورکود فيما پهغسیزنو کې مکننااکمفی چېمونږ طاقت نه د تاسو لړه پاهغې کې اوجهناله هم سامان۔ در زولمون ددي دپار غوجونه ف ابسااره اوسترجي فافدةتن زلوونه فماغنا انهم سهم فدهوررنقلدي لله غون دد ولا ابصارهم ن سررج ولا افقهم او نزلوونه دد منشيهصهم اس كان يجهدونه بآيات الله ذکهجدين کارکلو د دا الله داتونونه فك بههمما قان بهستاازون را عازل شپدي اغاذااب تدي بور پتوووك کولي الله و د غوجو د دې کار خداوي چې حقیقت قبول کړي نو دې لدی طول اندامونو د هلم د ټولو اسبابو په اسفا ده ورنکړه آزاد پېراغې ولا کډه هلاکنا ما حولکم من القرء یقینا مونږ هلاکې دي چې په راستا سونه د کلواله ونه اشاره د ته قوم دلته له سلام ته دې حجاستني دی الله وی لڅو ته کوي وګرځي ولا ما حولکم یہ قرآن منخلاک دی ساسونه چا پیرا مینه القرا دکلوالاونا وصرفنا لایاتی قسم قسم طریقې سره موږ بیان کړی دي دلایل لالہم یارجعون دې لپاره چې داخله کوه فسرو گردی دالادین تا رغو گردی توحید دالاح تا فلولانا سرهم اللذین دا دئ دی یو لسمی جواب دئ شو بهدا چې دا مونږه چې را کوو او دئ عبادت کوو نو زمونږ غرض دا دی چې مونږه الله ته نږدې دویم چې مونږه تر شووو نو ټیک د تو خوای چې دای سنشي کوله خو له زمونږ چې کار کیږي خو الله یقینا کوسم ډیر مسلمانان داسې وایي و يرادا پن پیران وایي با باګانو کې سنشتې وایي خو دی خوانه به مونږ سره له بوزو په بیني ولې په کټ به بوزو غړنه بروغ راځي دانابای په دوایان به خړلې ډیر سره بکړی او چې دلدنې بوزو باباله چې وا پسره ځینې نه نه پلاړه چاو دی دلدنې یو تکلیفی ال دن وروغ رمټي دا چل سي به عمر عليه السلام صحابي دي کور دراغې او د خدې پسرګ باندې دړدو هغه دړبیا خوش وو یې سره څنګه چالو وایو يهودي دې سما په دې سرګ درد راځي وي او چې هغه لړشم دم واچینو ټیک شم عبد الله رضی اللہ عنہ وی وی دا شیطان دی استاد استرګه دنشي چې کله هغه يهودي دم ماچینو دا خشي شیطان دی دغه چل کوي پړنده ته شیطان دنشي او دا پیغمبر علی السلام حدیث دی چې ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم شیطان به انسان کې د وینو په دی رګونو کې دن ګرځي مخ ته با لونې سین به دغه فالج تر راغی اصله ختم ترټر له بوځا اک سرا به چیس پا تونه لگی یرا فلان که بابا دبا دو زیموار نو چې یو سی ولا بابا لڑشی پیره اوزی نا غاڑه نروغ رازی و یو گره کنو یہ نمانی زمونگ پی کار کیگی دقشو بہت دیو دی بایز زمونگا کار کیگی نو مومن مسلمان دیتا نو چې چه زمان کار کیگی اسی داسو نو تبوس کومن یو سڑی دیتا گی او پا کې کی جرینو شراب پراتا دی یخو می دا غره واخلې نو تندې په ماتې کې غن کنه یو سړی دیوګه او کور کې دای په دی, دی دال او بازار کې په هوټل کې بخښې دی چرګانو هغه ختم دا سړی له ګوري یې چرګ را فټو وی په له لوګه ختم شو ته ختم نه شو لوګه خوده د ختم شو که یې ر ډیر زیاته مزه یو کړه اسی دا موليان وې چې ګوره حرام دې دبل مال خورل ګوره زمو په شه ډډه کا به موړ شو ابیا لډرین دوم لړنه هپ زړمم کولاو شو نو دا دلیل د دې نه دی چې اوس هیڅ باندې تاسو فائده ملوشه مسلمان نن د کيس په سیګر دی چې هر په کې ګوره ما تاسو فائدې ملاوی نه فائدې پس مگر دا دی ته وګوره چې جایز څه او دا ناجایز څه شي دی وی فلاولا نصرهم الذين ولیدای امداد نو کړه هغه خلکو اتخذو من دون الله چې نو ولیدای سوا د الله نه قربانن زریعتن ذکیدو الها تن معبودان یعنی د دې ان باب فلولا نصرهم الذين امام قرطبي معنی کوي چه هل لنصرهم د دې مشرکانو امداد ولې نه کړې الهاتهم الذين هغه خدایانو د دې تقربوا بها بظامهم الى الله چه دې په خپل خیال او ګمان به هرې په ذریعہ الله تزه نزدې کېو چې دای په زمونږ د پاره شفاعت وکړي نو ايغه خدایانو د دې امداد ولې نه کوم بلولا نصرهم الذین ولید دیم دغه نه کاه خلق اتغزو من دون الله چې ديني ولې او سوا د الله قربانن ذریعہ د نېز کېدو نور معبودان بل زلوا انهم دا قربانن الہاتن کی اتخذو چی دئ نیولیوسوا د اللہنا الہاتن نور لایک د بندګی د الہاتن مفول به د اتخذو لپاره او قربانن مفول لهو د دې لپاره اتخذو من دون الله چی دئ نیولیوسوا د اللہنا نور لایک د بندګی قربانند لپاره د نزی کک اللہ تا بل جلوا انهم بل رکشل رخصل د لینا د قران ذکر گئی کنه وای به خن سړی آغا ده تگلیف تیم کی باده نی بیندوان و پالوان سختا که نی او چراحط علاش نو بریت بتاوائی بل زلو انهم بلکه روک شل ددائینا ددائینا پاتشوی بلکل دینا غائب شل کاغا بد کردارو و خود را رسیدین شل او نه نیکان خلکو نه غریبانان نه الله زلو انهم و ذالک افکوهم او دادی دروغ ددائی و ما کانو یفترون او هغه خبرې چې دای د ځان نه جوړولې یعنی دای چې بګمی کې سي جوړولې اوسم بیره خلکو کې سي جوړې کړې نه چې فلان کی به تعظیم کړو نو دا هغه دا फायदा وشو لاندې د فلان کی بابا بدی ویلو هاو دا هغه زمي ویلو دا نو نقصان نه ته ملو شو نو که تاسو د امدادو کوي د د عبادتو کوي د د پنوم جندور کوي نو دا फायदा دا फायदा وي الله چې کله تکلیف راځي نو ته دروغه کې سي نه بیا به هیڅ ویس طرفنا الیک انا فرمن الجن ترغیب ورگئ قران تا دیتا دا اشارہ کوي دیتا یو ګور د پیرانو نسرکشه کوم چې ما دئ د اوردا دینه بل سرکشه کوم نشته خو قران په ادب اورېدلې له الله ته ہدایت نصیب ګډره ته قران په ادب واورا الله به زړه ته ہدایت ورننکې ویس طرفنا الیک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بازار تر روان ده د دعوت لپاره او سحر وختي کی راوته دي بث ننهخله او مقام به پیغمبر علی السلام باغی کی اولاد ده او د سحر مسکین د پیرانو آسمان ته خطل بنشي ویری دای ګرزی تشکیلونه شویری وګورئ ته په عالم کې څه چل شوی دي چې موږ برنه شوخاتای یوډا له په دی طرف د پیرانو راغلی واه چې دی مقام کې د اواز و اوریدو پیغمبر علی السلام تلاوت کوو نو چه آوازی واوری ده نو غاگی که خودی ویرات لگ چپ شایوی تاسو چه دا سوک ده سوئی ویو بلتوی چپ شایو نو چه آغای چپ شوال خود دا چپ والد دا دی تر سو پورو وی قفلم ما قوزیا چه سو پوری پیغمبر علیہ السلام موزنو خلاص کرده نو دا دی چپ خو چه دا آدابیو کنو چه قرآن خلاصې د نو قرآن پاکی لاری جوڑی کرده وی هدایتو تنصیب شو نو قران په ادب واوراه الله به زړه ته هدايت وردنکي به دویم دا ايت تسليره ته قران په اخلاص وايا داغي اثر بچته نه چته کیږي تا ته پتو ملګي او په بيريانو به بی اثر کړي هغه ته الله هدايت نصیب کړي ویسرفنا الهه کنه فرمن الجن کله چر او ګردولم ته ته یوډه لته بيريانو يسمعون القرانه چې خوږي خو ذ قران دا فلمه حزروه هر گله چې دی حاضر شول دې قران ته قالو نو یو بل دی ان سې دوه چب شای فلم مار کلا قزیا چې پرکړېشه تلاوت د قران پرکړې شه دمونځ والله الیکهم هم منذرین وګرد د خلقوم دې را اونکي لړل حکم به بیان شروع کاله دوی وی یا قومنا ایزمږه کومه ان سمعنا کتابا من وارد داس یو کتاب اوم دې له من بعد موسی ذرا ل گلیشید پسو موسی علیہ السلام نہ مصدقا لما بین یدیه تصدیق اونکه دغه کتاب جمعکه دته نو یا هدیل الحق خدونه کی په طرف دحق و الی طریقم مستقیم خدونه کی په طرف دلارې نه دی یا کو من ای زمګه کو ما عجيبو دای الله قبول دیو کې درا بلون کی په طرف د الله و امنو به ایمان رالای په دا یغفر لکم من ذنوبکم بخانه به کتاب صد دا غناونو ساسو و يجركم من عذاب اليم او بجب کتاب سره د عذاب درد ناک نه وي کوم بي بيرانو داسې کتاب و اوریدو چې د موسی عليه السلام نه بسرا لي غل شوې دي نو د نبی عليه السلام او د موسی عليه السلام ترمن دا او عيسى عليه السلام هم دا غت تذکرای ولونه کړه نو دو وجي ذکر کوي يهودا چې دای د دا موسی عليه السلام بشريت باندې نوځګر د موسی علی السلام نوم واغسته او دیم ده چې اصل کتاب د موسی علی السلام او د عیسی علی السلام کتاب تابع د عیسی علی السلام د کتابو نو د دې و چې نه دا اصل نوم واغسته او بیا یې په دې کې خو خبرې پکې معلومې کړې چې یهدیل الحکیم و الا طریق مستقیم دا ولي چې قرآن دی ووري دنه ده په تاسو فلاسملار ښایي یا په پاتاپوېګي یو یاره ما خو ډیر قرآن ووري د خو سبا پاتاپوېنوشو تانه دیو ری دلسک ابه پاتانه پوی هی وملا یجدا یلا چاچه قبول او چاچه قبول بیاونکڑا درابلون کی ده الله فلیسب ایموجین فیل ارض ندلی بچ کی دن کے کی ده الله نا پزمک گی ولیس له من دونی اولیا اونشته دد پارس یاد الله نور مدد ګار ولا یتفی ظلال مبین دا گسان دی په خګار کومای کی او یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض دا زه یو ور کوي منکرین د قیامت لا او علامه یاره آیادین ګوری ان الله الذی یقینن الله ذاتین علاک السماوات والارض اجی پیده کړی د اسمانونو ازمکا ولمیایا اونه د ستلش وی الله خلکینا په پیدائش د رہی بتا دینن قدرت والده الا پدیبانی ایه یالموت چی ژوند کی مړی بلاولنا ان هو الا کل شی ان قدیر یقینن الله به پاری اوسبان قدرت والہ الله رب العزت بلیل یکلب اسګه پیش بیسباد د قیامت جزا غ ذاتم جسمان از مکه پیدا کړی رین او په پیدائش باندې ستل شوی ومنم د پدی قدرت والے هم چمړی یی واره پرته کوم وایم یورذ الذین کفروا نار دا لا تخیف یخره بی ذکر کای وکمرت چې به پیش کړي شي کافر پور او بو ی الله علی صحاظه بالحق آیا نه ده د قیامت رختیا قالو نذیب وی بلا ولنا رب بنا کاسمبیی زمونږ بربه حالن اوبله فضو کو لاذابه اوسک اضاب بما کوم تم تک فرونه په سبب د کوفر ستاسو ف بیر صبر کوه کم سه اولو لازمی ده تو سلی د نهبی اسلام ته طب دن کله تو هید نهې کلبه د کیا من ان کار کوئ کل به پهته اعتراضاد کوي اوستا کار بسی فس بیر کلکشا او صبر کوه لکهڅنګه چې صبر کړړو۔ قولوا العزمي من اغا خوا وندانو د همت د پیغمبرانو نا قولوا العزمي اغا خوا وندانو د همت من الرسولين د پیغمبرانو نا ولا تستاجلهم او تلوار سر مغواله د د پارا عذاب ولا تستاجلهم فتلوار مغواله د د پارا عذاب ولي عذاب بر عظیم کأنهم گویا کیدای فکمر است د عذاب کوینی کأنهم گویا کیدای یا مایا روانه پکمل <سؤال> چې او ویني ما هغه عذاب یو اذن چې د ایسره واده کول <سؤال> شي نو دایبداسوین لمي البسو په وای چې دای وښنه د ترکله دنیا کې الا ساتم منهار مگر یو سات دو زی بلاغون دای رسول تبلیغ د الله تعالی تاسو ته تفسیر سراج المنیر کې خطیب چربینی صاحب معنا کړي چې بلاغون د رسول دا تبلیغ د الله د تاسو ته بلاغ تبلیغ ده الله د تاسو ته بیا پرې کی اشاره ده څه ته بلاغ هاذا بلاغ جوهر القران کې د پندای شه القران سه بوين چې دا خبر د مبتدا د جهاز هاذا بلاغ او اشاره جمله حوامیم کی طرفه پرې حوامیم سباو کې پرې وو سورتو کې چې کومه مساله ذکر شو هاذا بلاغ د تبلیغ ده الله تاسو ته دا الله رب ال عزت تاسو مثلا علی او یا معنا دا, دا چې بلاغ په معنا دو کفایت دي چې بلاغ دا قران نه کافی تاسو د هدایت لپاره او کداسبه کې سوچ کوم فحل یه لکو نشی هلاکو لیل القوم الفاسقون مگره قوم نا مگر فرمان اندیا ذات د سورته سورۃ ممتاز دی په د مېلم د الہاو د مشرکینو چې د مشرکانو کم الہ دې اګیت د یخطلو عابدینو حالت نه دی معلوم بل لا صورت ممتاز ده په ذکر د حالات د جناتو بل لا صورت ممتاز ده په عربتي نه د کفارو او د صحابو بارکين او بل دا صورت ممتاز دی پبل پینزم ایت یو من ازلم مین میندوم دون اللہ دا حکم پبل صورت کې په هغه چا نه دلګیدل چې بغیر د الله نه بل تواس بسم الله الرحمن الرحیم صورت محمد مدنی صورت دی ترتیب کی وصولو خدمت او په نزول کې 15 پس د سورت حدیثنا مخ کی صورت سره اړبك درې چې مخ کی صورت کې اسباب د توحید وشو نو دی صورت کې اوس وای چې څوک مسله د توحید نه مانی هغه سره jihad وکاو به مخ کی صورت کې آخر کې یا ذا بلاغن دار رسول دی او د تبلیغ دین نوتی صورت کې مسله د جهاد ذکر کوي اشاره ده دی ته چې جهاد به ذریعہ د رسولو د مسالین جهاد بکیږي د پاره د تبلیغ در مخ کی صورت کې فصبر صبر کا نو په دې صورت کې اندهاب او صبر ذکر کوي چې صبر به دې سورای کستا سربېږي نو लढي شي خو دې باندې پرې دي بلدا جاء صورت کی هل یهلک الا القوم الفاسقون ما هل کیږي مگر فاسکان او نافرمان نو دی صورت کې وای چې دی فاسکان ولا پخپل لاس باندې صدا ورکاین بلدا جاء صورت کې وی هل یهلک الا الفاسقون چې فاسکان تباکیږي بل سوکنه نو دی صورت کې پاول پا کداغه علت ذکر کاین دغه فاصلهکان هلې تبا کیږي داوته صورت ده القتال فی سبیل الله صورت دوی سیدي اوله حصہ نو لسمايات پوری او دمه د آیت نمبر 20 نتر اخر د سورتا په هرا ایسه کې پینځه پینځه خبرې دي ورونه کې ترغیب دی جهاد ته بې م خبره الاتون د جهاد ذکر کی تقریبا اته بې م خبره تخفیف او بشارته سلوړه م خبره بیان د قیامت او بینځه م خبره دعوه د توحید پاول کی تخفیف د کافر او تا او علت د جهاد په دې آیت کې ذکر کړي الذین کفروا اغا کسان جو کفر وکا فصدوا عن سبیل الله او خلقوا بنکل دلاله اژا الله اعمالهم الله برباد کړی دی عملونه ددای الله یذدی عمل برباد دی نجاه د وسره وکه اوس بشارت ورګی مومنان الا والذین امنوا اغا که سان دیمان الا عامل الصالحات عملوکنی قصاصی علی د صورت نوم دی صورت محمد اچ شروعی کړی دانه کافیر سره د jihad الا تذکر کین اشاره دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوې مقصد دنیا ته دراتلو هغه jihad دی کافر سره jihad دی د تورې جنگي دل دي د کافر سره دغه جن رسول الله سلام فرمایلو بوستو بوستو بو بالسيف دی تورې سره الله علیه کلیم نبی الملاحم د جنگونو پیغمبر بوستو بذبحه و عزت کافرو مشرکانو حلالو له الله علیه کلیم نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لوې مقصد عالم ته دراتلو کاافرو د فتصاادنو سره د جدو والله ځ ناممنو اوګسان چمانې راړه په املو سالالیحاتې عملیو کک په عامو ایمانې راړه بما په کتاب ملاله محمدین چېرا لېشی د په محمد, محمد ص اللهصللم په هولهبکوملربیم او داحق د طرف رب ددنا کففره عن هم س آې د لریبې الله دد نه ذالک بأن الذين كفروا ذا بل علت دجاهد دپاره دیسر جهاد وریو کوي ذالک بأن الذين دا په دیوځا چې یقینا نه کسان کفرو چې کفرې کړلې اتباع الباطل دا یې تا بيداری کوي د باطلو خبرو دی د باطل بس روان بین جو څوک د باطل بس روان بین نو څټ ولوا لری کده دی مخنا و اما الذين امنوا او هغه کسان چې ایمان راولې دي اتباع الحق رب ربهم دې تا بيداری کې د حق تر افاده راوږدینې نو مؤمن مسلمان په سماله روان دي د ملګر پیاوکان او کافر په غلطه روان دي نو مڼي کې د دینه کذالک از رب الله للناس امثالهم دغشان الله بیانی خلق ته دې حالات امثالهم حالات د دیں په ازل کیتم الذين كفروا دا تیزیده په جهاد باندې کلا چې مخه مښه تاسو د کافر سره وزر بر رقاب نوحل ده ستونو دابمکاری نو فزر بر رقابی وحل ده ستونو بس مطلب سدین فزر بر رقاب زر بان اوحای ده دیده په پوحلو یعنی خو د زر بی اخلاسا تور را اخلاسا کا ٹوپک و چلوها وصلو چلوها او علم نسم زیولا ستول اولا حتا تردی پوری ازار سخنط موهم ازار سخنط موهم چه تاسوینا توی فشد الوثاق نو کلکای تڑل دے دی مطلب څه دی چې خجنګو کای یا خطر دی چې توروی ته دګړې دی نو چې ته مړکی خاتمې کی او یا تر دی چې اته وروګور دی تسلیم شي نو چې کله تسلیم شي نو فشد الوثاق کلکای تڑل دے ده معنی دا دغه مزبوط دی او تاړه دې هوټاله راه دی وسونو اوس بس کای فإما من بعد میخه احسان کوي پس دې نه احسان تمنونا منن یا احسان کوئی احسان پس دینا و اما فداءن او یا فدیوارک فدیاخ لئی فدیاغ السل اما فداءن تفدونا فداءن یا فدیاخ لئی فدیاغ السل دوڑا دلجائیز دی حتی تردی پوری تزوال حرب وزارا چکی دی جنگ اخبلا وصلا. وصلا دی جنگ وصلدی را گستی یعنی چکی دی اغا خاوندان دی جنگ اوزارا وصل اخبلا یا کی بی جنگ او زراها غ خپل وصلہ ته مطلب څه دی چې په القران څه د پنجویر رحمه الله سمته درار کی وي د امام قتاده رحمه الله کول ذکر کړي حتا لایب کا شرکا حتا لایب کا شرکو تر دې چې شرک پاتې نشي نو تراغي پورې ځنګي گا ولو یا شاء الله کذ الله خواش لنت سره منهم تبدل به غ سوا د دینا ولکن لیکن تاسو ته تا حکم دے جہاد کړی دے سلا یا بلوا با حکم بي بازين يده پر چيم امتحانو کي د باز استاسو په باز نورو دا د جهاد حکم خو الله امتحان لکړی کینی الله تاسو غره نوا کافر تبا کول الله تګره ندي او د جهاد حکم یې دا غیله کړی تیم دهن کوي الله والذین قاتلوا فی سبیل الله اگسان جو شل بلار ده الله کی فلن یزل اعمالهم هي چریبالا ختم میکی ددای عملونا وصیحدیم او در دی چ الله به ایت هدایت کی او یصلح بالاهم او خبا کی حالت ددین سیهبيهم زر دی چ الله رب ال عزتا روان کی دی لرب سملار ولیدای بسملار مدی تفسیری مدارک کی امام نصفی وی یهديهم الی طریق الجنه او الی الصواب فی جواب منکرن و نکرن مطلب دا دی چی با قبر که با الله رب بول د دا سوال د سوالون جوابونه جوابون دا تحسان او پرز د کیامت با سیہ دیهم جنت پلار بی روان کی و اصلحا بالاهم او خبا کی حال دا دی دا دی سمطلب دی یرزی خوسماء هم دا کیامت پرز با دا جګړمار الله اللہ رزا کی کیامت پرز یو حدیث دی یو علمنا میوری دلو یو انسان به الله به بخلی په دې بل انسان به حق راوځي نو دا به انسان به الله دې هو جنا تران دې په ځماده حقونه دي نو الله رب دې ته چې زم ما لار کې جنگی دلی نو زه به د دې جهانمر رضا کوم عقبوی الله زم ما حق ددنه زه خو ددنه د حق مطالبه کوم الله به ته جنت دروازه کولا کی په تبه یو ګره دا جنت دي ددنه د خپل حق مطالبه کوي کن. او کنه دا جنت غواړي د به وزدا خپل حق سره غواړم نو خدای الله پر خلکو کی ګیرې موقعې د شي چې په دې باندې جنت ترلاسه شم نو چې دغه څه خدای جنت راکوین نو دې دې زیه زبم پکې امه نو بس دې به خدای ته الله دې ما معاف دی ما له جنت وین نو الله رب العزه تو و یصلح بالاهم خب کی الله د دې حالت او دې دې یومت کب دغه دې چې د دې جګړمار به الله رضا کین او مطلب ذکر کین چې دې عملو له الله قبل صواب به الله ورکين و يذ خلوهم الجنه د ننبکی دیلره الله جنتہ عرفها لهم دای مخ کنه خو دل دیتہ دی دی عرفها لهم دای معلوم کړه دیتہ دی دی یا عرفها لهم داب خوشبویا کله شوی دی دیده دی طارا معطر بې یا <تصف> ایه الذین امنو اے ایمانوالو دا بشارت ذکر کوي مؤمنان الله الله تاسو دادو کوو د دیینډله ینو سر کوم تاسو به دادو کله اوی سبې او مضبوط بهې ستاسو قونهله ک او کسان چ کوفروکوو په تااصلله هم حالاقت د دد دپه عزله عامله او الله برباد کوړي د عملوونه د د ځکه د دا پهې ووج کري هو چې دبد ګړی دا څلوورملله ت دریم پاتم یت کې تیر شو. کله سره جهاد زګاو گئی چې د دې عملونه बर्बाद دي د دې هلاکی ځنګري او عملي बर्बाद دي د هلاکت وجه ذکر گئی چې د دې عملونه ولی बर्बाद دي ذلک به اننام دا په دې وجه کریحو چې دې بد غنی مان زل الله ها حکم چې الله رالي ګل دې په احبط اعمالهم الله बर्बाद کړی دې عملونه د الله رالي ګل قانون چې بد غنی نو دا کافری د عمل बर्बाद دي لکه ډېر مسلمانان دې ټیم کوم د الله قانون بد غنی غوره یو عمل نکولی لکه دانم سبا دا یو مساله خصوصا د پښتو په دې معاشره کې چې هغه مساله د پردې ده عمل کو کول نه کول ځان لا خبره ده او غوره الله یو حکم تصق قتل دا کفر دی لکه ډېر ملګری داسې چې هغه کور کې شرعي پرده کوي یا تبلیغ کې وخت ولګي یا قران ووري او د لوی زبر درون در نه پرده کوم چې نه به پرده کوم نو خلک ور پورې خندا کوي دایات ساتي دې به ګناګاری دې به بد کردار او مين دې به بد اخلاق او مين دې به ډیر سډیر سې خدا عملی د قران مطابق دي او د قران د مس خبره ده دی تسفق قتل کا ارجا او تسفقو قتل اميره او کوم اولاد دا خبره وکړه ده ولی سړی کافر کیږي د الله یو حکم ته بس پک <اللاوی> اللہ ویدہ دی امولونا برباد ذکر چې جی کریو انزل الله دا الله را لگلے قانون بد یونی فا احبط آمالا اللہ برباد کری دی امولونا دا, دا دی ما آل سوی ما انزل اللہ من القرآن لما فیه من التوحید وصائر الاحکام المخالفت لما اللہ فوهو واشتہتہو ان انفسهم الامارتو ویدہ دې دې په قران کې مسله ده دا د ارنګ ډېر اعمال لې چې هغه د دې د شریع د نفس نه خلاف دي نو هغه په بد لګي چې بد لګي بي نو الله یې عملونه برباد دي ذالک بیا انهم کرهو